و الشرط توهمه لا حقيقته دوستان توجه کی توجه کی دو وچ مدار د تقدیر کم قوت ته تمام السلامت الا و السلامت الا و او بیا رسول اسمه يو جن ا مطلق اول سو کامل کنا او مطلق ادنام ہے تمكن بالمامور من بن اداء مال و شرطن في اداء كل امر ادا شرطه پ اداء د کل امر کی شرط ګره حقیقتن نو بلکې توهمن سو واخه دا په ایش کې باندې و شرط توهم لا حقیقت سمانه اے شرط پ ما بين هاذ القدرت الممکنۃ الادنا اے شرط پ قدرت ممکر ادنا کی كون هو الوجود لا متحقق الوجود م عمل وجودی بس پط پر زییت راضي متحتو او وجود خ دی و پیان شوم. دیوصف پاپيفي الا يلزم ان يكون الوقت الذي ند لازم چوي دي وقت الا يسرو اربع رکعات چاغان کي زايي صلو رکاتن موجودا متحقق في الحال چي په الحال دي دغه دوره ټيم موجودي بل يكفي وهمه چي د صلو رکات وهم کا دکيږي ام كافي ده ف ان تحقق هذا الموهوم نو کته صاحب د کرامتي اوكي صلو رکات دي په کې و خړو نو په الخارج خړي راخا دا بي ايم تد الوقت بجانب الله تعالى يؤدي به والا تظهر سمذ في القضاء كني قضا حجه تلنا قذا کو چرتا لاندي برداشت ميوهي کنا اوپر وګو اوپر وګو او ذاته پري ګردا ناتا ګورا کافر مسلمان حائزہ طاهره شو اوپر وګو دماس پخین ټیم دي بلکل دوستا اخیرا نه دور تکبيري تحریمه ټیم دي را دور ټیم پاتې دي یو مین پاتې دي حساب تو کم دي او پدی کی سبي بالغ شو مددی مز اعاده پسدا دغه مس په دې داس په خیندل ټه کافر مسلمان شه دغه مس په دې حایز طاهره شولا دغه مستینه دې څنګه یار وی ته وهم کنا چې دا صاحب د کرامت پیش دې او بس الله تعالی وقتوغت کی نو کو وقتي وقدوغت کو نو خو به کی کوغت نو کو قضا هڅه تری دې بيږي تقریبا ما له تاسو نه دې او کوشه دې الله باندې او او اسلم الکافر او طہرت الحائض فی آخر الوقت لازمتہ الصلاة موس پیس دے لگا جواب راکی کنا موس پیس دے لازم دے لازمتہ الصلاة سب دیکھتا سی آو بس موس پیس دی لگا موس پیس دے لازم ولی لتوہم الامتداد پی آخر الوقت دا په هم کې چې دا وخت اوږدي اوږتي په اخر د وخت کې څنګه به وخت په شمس چې الله د تدوو راغري ما جګره ته نه ورته و والمرادو بالپ اخر الوقت الذي لا سعفه الا مقدار التحریما ورته دا پیدا حدثت حاضر موجبات چې دا موجبات رار په هاذ الوقت لازمته الصلات لازم دي پدی مکلف باري تعبير څه کوي مکلف نو بس هغه د سبي بارک شوی ده دا کنه مکلف شخص مکلف نفس مکلفا اریو جی لگا نو لے احتمال امتدادی بی وقف شمس پا انمتد دا پر واقع واقع کپا نفس الامر کم اگچو نو یؤدی پیه وئلا نسو وهاد یقضیها وهاد الوقف امر ممکن دا وقف امر ممکن دے خارق ملعادت دے خارقو خارقی عادت کما کانے لے سلیمان علیہ السلام و سلام لکه څنګه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ودرېدل او دلی حيث اوردت عليه بالعشير سافرات الجيات فقادت الشمس تغرب فضرب سوقها واعناقها فرد الله الشمس الله نور راو پس کو حتا صلى العصر بس من دي چې نماز مازيګرو کو وسخر له الريح مكان الخير ادله چې د په دې باندې ستابې کړو وا دا بنس القران اذا قران كريم ګشته دي قران كريم ګشته ده تفسير جوشته دي مطلب دار دا دی واقع دا واقعه په کېشته دي دا واقعه خو رورو خبري توقع دي دا تفسير غوړشته دي دا تفسير اشتري خدامو اي ته راجحو تفسير راجحو غير راج خبر خدا تفسير اشتريشكلات کشته دي چې د بیت المال اسوري جدنغه ول دا, دا نو اختيار و و تا و غو اختيار ور شو بل دا چې نور ته زمير راجي دي چې ردو ها ملائکه ته د نظر راپاس کی هغه بده دي العشین ماری تاوجید راځي حداو نه د اغزان خبره دا مون نه وایي لگا مونږه قبله توجید شيخ اور دري دا چې مازيګر ټینګی چې داغه پدې ته ولاړو سیل د دی دې دی توجید حاصل خدا دے چې سورې کو او سورې غستې کې مازيګر مستیدنه قضا کې ده لگا قضا کې دو بیا شروع او آن بس انور ته راو پښه راو پښو ردواليه ملائکه ته دې راو لسی یષ્ઠ کاروبار دې باد الله ته سوالو کو بس چې مازيګري کې غیله منډه ور مس په خپل ځای به خبردار لده چې امن ډیور کې راو پاسي کی نطبق مسح بالصوت ولا نا پانډے ولا دا چې دا اس چې منډا ولا ور کې به داس سر کې چې سر ډی لگا چا چې په سرلی کې پتاوت لګی لگا دا اس د سر ډی او د مسح بسله کې چې بار شي ومسحو بروح کمسمه نه نه سرو فطبق یمسح مسحا بالصوت ولا نا دا مطلب دی په دې پښه او مداغته بیر او پسکی نوکرانو ته وی حریمدرا او پسکی ورض دعا علیه فتوکما سم بیسوک ولانا ځان نه خداویو توجیبه کیدګل او بل وقت کان دی یوشع علیه السلام حتا فتح القدس ام بیت المقدس قبل دخول ليله السبت ولګی دی او پر دهکو بخاری شریف کی ریاس صالحین یوکم شپیترم حدیث اوګول باب صداقت اغا خیانتی ذکر او د غوید رچدن دا سر مچیندای پټکړو صحیح پټکړو وی پی برمدغرا نه لې وی یو راځي لاسمیلا وي کړه مګناتیسو دې یو لاسو کدي وستاپه دلکه ولول دراواله کسان راواله زبردست مګناتیسو ته دوه کسان لاسور خطه وي تاسو کې چل کړې دې تووی سمراغی راړ دای پتا کړه څنګه ور پتا چې د میرزبانی چیزن جهاد لته رو به تر مقدس ال نو الله <سؤال> تعالی سوالو کو وي الله تعالی چې دن او الله نو درو دې بتر چې نه پتا کړه بخاری شریف کې د حدیث رونو امال قوري وي اللهم احبس الشمس علينا فحبست حتى فتح علي شتګ نشته لګا دا هغه دې درېم روایت چې ده کنا کا وقت کان لري نبينا عليه الصلاه والسلام حين فاتت صلاه العصر من علی كما ذكر في کتاب السير كتاب السير چې ده علي رضي الله تعالى عنه نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دن اغواله او جولاي کې چې دن سر لګاولو رشتي کنا او هغه نمازګر مزنو کړې دي چې دن نور چې دن وېدو رشتي حدیث راول دي چوی قتل ویالتا مسکره دی نه ماونه ده کړي ویال الله دې استاد استاد په طاعت کې استاد په طاعت کې د سر په پیغمبر تابعداري هغه استاد تابعداري دې لگا فرض عليه شمس دانا راو پس کا وی اسما بنت عمي امسوي هغه منځو کو اپګرو باندې او چې چوبیا چې نه په خیبر کې داوا کوي دنا راغلي اگر چپدی باني مولا ل قارئ رحمۃ وقال احمد لا اصل له ابن الجوزي انه موضوع لكن قال السيوطي اخرج ابن منذا وابن شاهين وابن مردويه وصححوا الطحاوي والقاضي عياض کانه هغه چې دنا ته تصحی کړي دا نبیا دا آه دا, آه دا آه کی وګوري خو دا چې د جرح جرحه دا غو منظور نه دی جزئیه لکه چې نور څوک اثر نه بیا حدیث تمبر وګوري دا 73 صفحه تر ما ولر دا بیا مولا لقاریشي ویلي په دکا دا غ موضوعات کی وی قال لقاری اقول ولعل المنبي ردها رد بامر علي چې دا علي سه امر باندې نه راو پښوي ولمثبتو بدعاء النبي او را ثابت چې دناغه نبی اسلام دعا کړي و تدبیقی با دا علی سے پرابا نن دراو پشوی خو نبی اسلام سو کړل دعا وکړه نن راو پښه خیر به هرحال راو پښه کنا دا سو واقعیت کرنو 3 اوپر وګوره اوپر وګوره یو سړی راپاسي بیا خو په توهم د زادو دره حلم د حد پرزيت د پارچند نشارته بلکې دا الله بنده کګال د پاکستان لیمټډ اوري لرل شی حج لرل شی لگا ادا خلق ادا یو دري واقعیت راغلې عادت لگا دا کما دا او دا حج عمرې لچند د الله بنده تل دا چې به غیر د ذات او د راهلي نړی رشی دی نړی رشی خبره دې چتا خدا مونږ نشو کوله هغه وځه دا چې تقریبا بیمار او تاسو ځکا دلته خون کوزا به کی, کی. نال تمږ سو ال تمږ چ سو اخر کې بلي کې ار څه چمري شابه ګناغاري ګوره وصیت کوي ما نه حاج پادشه دی دا عقل نه وني چي لکه وني ته تا کې او د راهلي امکان دي چې الله تعالی پیدا کړو ته دا, دا, دا وره کيده قاتي بارتوگر و하다 بخلاف الحج فانه لم يعتبر فيه توخم الزاد والراحله مع ان اكثر الناس يحجون بلا زاد وراحله ذلك حرج عظيم و قديم معتبره كحرج عظيم ولا يعتبر ذلك او قد معتبر كشيء لا تظهر سمته في وجب في قضاء لشويله ذكرت ان الحج لا لا حج قضاء جدينا غني اي وليني اغادا جدي سارے حج کے فساد کرو کی پیبل کارباؤں کے ایسا قضاء نہ تکه مې وکړه زه ولګې دې لکه اکه مخ کې حڅه وي دې خدای روس څه کوي لکه كامل کوې برک الله برشی دا مطلب دې دغه دې ان الحج لا يقضى وانما تظهر في حق الاسم بس سمربخ کاری په حق به ګنا کی والایصا وذارک غیر معقول معقولا ندا زکه چې ګنا په دې باندې مراولو ا د دین چې نو وجو نو وجو بي قضاشت او په دې باندې چې نو ګنا راوچته ګنا لکه تا خو نشي کې دې